Час. Ми стежимо за плином часу. Відлічуємо дні, тижні, місяці, роки. А за допомогою різних видів годинників його можна вимірювати з точністю до часток секунди. Коли вам потрібно дізнатися, котра година, ви дивитеся на годинник. Це дозволяє вам визначити, скільки часу минуло від півдня чи від півночі. Якщо ваш годинник показує 3.30 – пів на четверту по полудні. Ви знаєте, що від полудня минуло 3 години 30 хвилин. Більшість сучасних годинників показує не тільки години і хвилини, а й секунди. Дні Вимірювання часу залежить від розташування сонця на небі. Ми звикли, що кожного дня сонце піднімається на світанку, рухається по небу, а потім сідає в сутінках. Це відбувається тому, що Земля безперервно обертається навколо своєї осі. З будь-якої точки на земній кулі Сонце можна бачити тільки частину доби. Коли воно виходить за межі видимості, у цій частині світу настає ніч. Нам здається, що Сонце встає, коли воно з'являється в полі зору, і сідає, коли воно знову зникає з нього. Але в будь-якій точці землі сонце о півдні займає найвище положення на небі. Годинник Близько 2400 року до нашої ери вавилоняни розділили день на 24 рівні частини, які назвали годинами. Прийнято вважати, що день розпочинається опівночі, коли небо здебільшого темне. Кількома годинами пізніше встає сонце. Через 12 годин після півночі настає південь – час, коли сонце перебуває на найвищій точці на небосхилі. Ще через 12 годин знову настає північ. Календарі Кожна цивілізація користувалася своїм календарем, ведучи лік рокам, місяцям, тижням і дням. Календарі були необхідні для того, щоб планувати час сівби та збирання врожаю а також відзначати пам'ятні дні і свята. Юліанський календар був запроваджений Юлієм Цезарем у 46-му році до нашої ери. Папа Григорій XIII 1502-85 вніс до нього поправки в 1582 році. Його календар названий Григоріанський і досі використовується в більшості країн світу. Китайський календар Місячний. Він має 60-річний цикл, але в Китаї застосовується також і Григоріанський календар. Єврейський календар – це складне поєднання сонячного і місячного циклів. Тривалість одного з них – 12, а другого – 13 місяців. Часові пояси Через те, що земна куля обертається, різні її ділянки освітлюються сонцем в різний час доби. Коли в Лондоні південь, у Нью-Йорку світанок, а в Адалаїді, що в Австралії, все ще ніч. Якби люди відраховували час, виходячи із справжнього положення сонця, годинники в усьому світі показували б різний час. У результаті настав би справжній хаос. Наприклад, зовсім неможливо було б створити точний розклад руху поїздів. Грінвіцький меридіан Щоб здійснювати відлік часу, люди розділили земну кулю за меридіанами на 24 часових пояси. За лінію відліку, нульовий меридіан було прийнято меридіан, що проходить через обсерваторію в Грінвічі. Токіо і Грінвіч розділяють 9 часових поясів. Тому, коли в Грінвічі 2.00 ночі, в Токіо 11.00 ранку. Четвертий вимір Всі об'єкти мають три виміри – ширину, висоту та довжину. Це просторові виміри. Учені припускають, що в кожного об'єкта існує ще й четвертий вимір – час. Щодня ми переміщуємося по чотирьох вимірах простору і часу. Ми можемо з однаковим успіхом рухатись у всіх просторових напрямах – угору і вниз, чи збоку на бік. Однак вважається, що в часі ми можемо рухатися тільки вперед. Чимало письменників-фантастів розробляли тему «Подорожі в часі», відправляючи своїх героїв у майбутнє чи в минуле. Іллюстрації Календарі американців Ацтеки, які жили колись у Центральній Америці, користувалися календарем, висіченим із велетенського каменю, якому вони надавали форму Сонця. У центрі каменю було зображено Бога Сонця Тескатліпока, а навколо йшли різьблені зображення, які позначали дні. Майя, що також населяли Центральну Америку, використовували календар із зображенням двох зчеплених зубчастих коліс, які символізували плин часу. Один день Один день – це час, за який Земля робить один оберт навколо своєї осі. Один рік Один рік – це час, за який Земля робить один оберт навколо сонця. Один місячний місяць Місяць – це період, який приблизно дорівнює часу, за який місяць здійснює один оберт навколо Землі. Грінвіцька обсерваторія в Англії – це місце, через яке, за пропозицією астрономів, з 1866 року проходить нульовий меридіан. Це лінія з нульовою довготою, яка відділяє схід від заходу. Поясний час і сьогодні відраховують від Грінвіцького меридіана – Велетенський сонячний годинник у Нью-Делі, що в Індії, показує час, коли сонце відкидає тінь на градуйовані позначки. Поверхня землі розділена на 24 часових пояси. За нульовий прийнято часовий пояс, посередині якого проходить Грінвіцький меридіан. Час у суміжних поясах відрізняється на одну годину. Стоунхендж в Англії. Це древня споруда. Початок її будівництва датується приблизно 2700 роком до нашої ери. Являє собою колос каміння, яке, за припущеннями, використовувалось як астрономічна обсерваторія і календар. У день літнього Сонцестояння, 21 червня, промені світанкового Сонця висвічують одну з осей цієї споруди. І це наводить на думку, що тут вели спостереження за Сонцем, Місяцем і планетами. Герберт УЕЛС, 1866-1946, у своєму науково-фантастичному романі «Машина-часу» 1895, розповідає про людину, яка збудувала машину, що переносила її в майбутнє.